Zaila izan da bai egitura berriz martxan ezartzea naiz eta olako elkarte batek sekulako lana egiten duen abortu kontrazepzio, bortizkeria kasuetan edo simpleki informazioa emateko. Diru iturriak murriztu ondoan etxi ateak planning familialak eta orduko laguntzaileek hainbeste horen emanik ez zuten indarrik borrokan segitzeko. Ate desberdinak jo eta denak esten zizkietan eta kolektivibitatateek ere etzieten laguntza gehiegi eskain zen Marge Perez Planning Familia Alberrico laguntzailetarik bat da Les collectivités ne voulaient pas nous donner de subventions parce qu'elles pensaient que ça allait partir à peau. Donc voilà, c'était toute une boucle qui a fait que l'ancienne équipe euh, vraiment a complètement baissé les bras. Puis évidemment pour la recherche du local aussi, ça a été très compliqué. On pensait que les collectivités allaient plus nous soutenir que za. Biarritzeko herriko etzak eskainizien bulego bat, bainan baldintzak etziren egokiak. Hala ere, hilabete batzuen buruan talde berri bat osatu dute eta egitura berriz abiatzen da emeki emeki. Laguntzaileek formakuntzak segitzen dituzte. Planning familiaa nor joan daiteken galde egin diogu Mari perezi. Toutes les personnes qui ont des questions sur la contraception, l'avortement, les violences ou qui veulent juste discuter ou, ou même se renseigner, avoir des, des prospectuss dont on n'a même pas besoin de parler. Jus venir pas de pression, on les accueils, on les écoute, c'est vraiment en tout... bakoitzaren intimitatea errespetatzen dute osoki. Hemendik landa berriz diru laguntzak eskatzen hasiko dira, beren ekimenak ere antolatuko dituzte,